Kwa hiyo ni kiasi kimoja tu cha shilingi, lakini kwa nini juu zaidi, cha mvua huko Dodoma kwetu, hatukupata chochote kwa sababu tulitegemea mvua, mazao na tunaona watu watalii kuwa napita viomba-omba. Sasa tunajiuliza hao je, wananjao au serikali inawazo kuwasaidia kwa